Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM. És del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella. 91, Francesc, F, M. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM. Els membres, Ada i Ernesto Marco, han informat de la posada en, escena, en, la posada en marxa de la companyia d'Escratxe i a Vides en Joc, en relació amb el tràpid del Congrés de la iniciativa legislativa popular per l'adhesió en pagament, la paralització dels desnonaments i la promoció de lloguer social convertida en avantprojecte de llei. La plataforma de per la hipoteca ha fet pública una carta oberta als diputats perquè vagin a reunions del grup i coneguin així de prop els casos de les persones que no poden afrontar una hipoteca i estan en risc de perdre la seva vivenda. Si d'aquí a una setmana no han contestat els diputats que s'han mostrat partidari de rebutjar els punts de la legislativa popular, és a dir, els del PP, la plataforma d'afectats per la hipoteca anirà a trobar-los, encara que només perquè coneguin més la tragèdia hipotecària ja que Colau va argumentar que només per desconeixement s'explica que no es, de no es defensin les propostes. Colau ha, esplacat, ha explicat que en la plataforma d'afectats per la hipoteca va rebre la trucada de Coalició Canària, que va informar que votaria a favor dels punts de la iniciativa legislativa popular. També Convergència i Unió els va trucar per dir-los que no pensen presentar-hi esmenes, paraules que Colau va entendre com una forma de dir que també hi votaran a favor. Queden per posicionar-se UPID, UPN i UPB, PNB, si al final el PP torna el, torna, retomba el projecte. Arribarà una altra fase d'escratge, forma de pressió pública nascuda a l'Argentina per perseguir exmembres de la Junta de Videla, que consistirà a assenyar com a responsables els diputats que no aprovin les propostes. Colau i Marco han precisat que l'escratge per la plataforma d'afectats per la hipoteca no implica cap forma de violència. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, és tot un poble, aquí us parla i acompanya Susana Ávila, Ricardo Malabé i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 L'institut Sant Andreu ha posat en marxa una nova web per revitalitzar el polígon industrial de Bonpastó, l'únic polígon que es troba dins de la ciutat de Barcelona. Aquesta web municipal és 3B i ha entrat en funcionament aquesta mateixa setmana. Està dirigida a totes aquelles persones que els vulguin instal·lar en aquest polígon i inclou tota una sèrie d'informació d'utilitat per als interessats, com informació i història del polígon, accessibilitat a la zona, empreses que estan ubicades actualment, normativa i serveis que ja estan instal·lats com restaurants. La creació d'aquest web és una de les actuacions que l'Ajuntament de Barcelona està desenvolupant per revitalitzar la zona. L'objectiu, segons ha explicat el consistori a través d'una nota, és poder adequar aquest espai per convertir-lo en un polígon més productiu i, sobretot, perquè esdevingui un pol econòmic que permeti sortir de la crisi econòmica. I atenció perquè avui comença una nova edició del set de teatre amb tres tallers intensius. La desenaedició del set de teatre es realitzarà a partir d'avui i fins a dimensió i oferirà teatre, música, dansa, formació, experiència, intensitat, il·lusió, diversió, atreviment i creativitat. Ara es celebra el desè aniversari amb els següents tallers. El taller A correspon al des de les altures tècnica de les xanques i anirà a càrrec de Berta Escudero i Boada. El taller B és Eines tractors, manipulació d'objectes i treball físic a càrrec de Leandro Mendoza. El taller C és la transformació del rostre amb maquillatge i caracterització a càrrec de Cristóbal Garrido. Per a més informació podeu trucar al telèfon 933 345 22 53 o enviar un mail a l'adreça electrònica info arroba ventilador guionormal cultural punt doncs ja us podem dir a dia de demà eh, parlarem abastament d'aquesta aquest, nova edició del set de teatre. I del que també volem parlar-vos ara és de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero, que us ofereix una exposició sobre els drets humans. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer regalix a número 16, s'ofereix aquests dies l'exposició Tenim garantits els drets humans, la lluita pels drets humans des de Sonrises de Bombay. Els drets humans es caracteritzen per ser universals, iguals, interdependents, indivisibles, i no accepten cap tipus de discriminació. Resultat lògic pensar que són inhèrents de l'ésser humà, però la realitat posa de manifest que aquests es vulneren sistemàticament cada dia, i no solament lluny de nosaltres, sinó també molt a prop, als nostres barris. Per això és necessari un compromís actiu de defensa dels drets humans per exigir entre tots i totes que siguin realment efectius i universals. Aquest any, Sónrices de Bombay ha elaborat una exposició que intenta fomentar el respecte pels drets humans. I un altre tema que també parlarem aquesta setmana és la posada en marxa de l'Escola de Salut per la gent gran de Bon Pastor i Baró de Vivir. Exacte, es farà el dimecres de dos quarts d'onze del matí a 2 al migdia al centre civil de Bon Pastor. L'activitat és gratuïta i les places són limitades. Comença al mes de març. Per què es fa aquesta activitat? Doncs per millorar el coneixement del cos, per estar ben informats sobre la nostra salut, per evitar situacions de sol·licitud i aïllament, per saber què cal fer en cas de malestar i per conèixer els recursos dels nostres barris. Doncs què es fa a aquesta escola de salut? Doncs es fan tallers pràctics setmanals, xerrades amb professionals sanitaris, col·loquis. Si us voleu informar-vos, eh, inscriure-us, pot tenir diferents les formes. El centre civil Bonpastor, la plaça de la Robert Gerard, número 3. El telèfon 93-314-79-45. El fax 93-278-30-85 o a l'adreça electrònica ccbonpastor.bsn.cat Podeu anar-hi des de les 3 de la tarda fins a 2 quarts de set de la tarda. Molt bé, i com cada dilluns el que fem és repassar una mica com ha anat la, la competició esportiva als nostres barris, i és que... El a València, a precisament a Manises, doncs l'Huracan va guanyar per 2 a 0 als Sant Andreu. Partit molt treballant d'un Sant Andreu, el que li ha faltat poder connectar l'última passada en un camp molt complicat. L'Huracan sí que ha estat encertat i amb el gos de mar i Fabiani ha sumat una victòria que el col·loca líder de classificació. Ha estat un partit més igualat del que pot reflectir el marcador. Tots dos equips han anat alternant el domini del partit, però han estat els locals els que han encertat a l'hora de fer mal. Una derrota que per la lluita i l'esforç mostrats doncs, i també pel nivell del rival fan que l'equip, la moral de l'equip continuï intacta. L'huracan ha sortit molt fort i de seguida s'ha fet amb el domini del partit. Aquesta supereditat inicial s'ha traduït de seguida als balancers al primer gol, obra d'Homar després d'una bona jugada col·lectiva. El partit s'ha igual... igualat a partida de llavors i en el darrer quart d'hora de la primera part ha estat el Sant Andreu qui s'ha imposat sobre la gespa. L'equip ha generat arribades, però en totes elles ha faltat aquella darrera passada ben mesurada. A la segona meitat han, han sortit millor els andreuencs, però justament quan millor estaven ha arribat el 2-0 de l'huracan. Una, una centrada des de la banda de Javi Rubio l'ha aprofitat Fabiani per ampliar les distàncies. A partir de llavors, els locals s'han doncs, dedicat a defensar el resultat i Edgar, amb dos xuts de falta, ha sigut qui més a prop ha estat de notar Sant Andreu. Finalment, doncs, tal com us dèiem, Huracan 2, Unió Esportiva Sant Andreu 0. I atenció perquè aquella gent que els agradi al el futbol recordeu que encara ja és en marxa la Copa Federació i és que aquest dijous, en partit de Copa Federació, el Sant Andreu s'enfrontarà al Tenerife B. El partit d'anada de, de les semifinals de la Copa Federació serà aquest dijous a dos quarts de nou del vespre, 8.30. Un horari fixat per facilitar l'assistència del màxim d'espectadors possibles al Narcís Sala i ajudar així a l'equip a acostar-se a la final.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 Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Aquest dissabte dia 2 de març als jarners de Can Fabra, i entre les 8 del matí a les 12 va tenir lloc la setena calçotada popular organitzada per l'harmonia Ateneu Cultural i Popular, durant tot el dia va tenir lloc una cerca Vila, una actuació de la companya La Gralla, que presentava Pinxo Vinilo, l'actuació musical de Neurona Coixa, un dinar format per calçots empadrat a de verda, fruita, pa, vi i aigua, el joc del quinto i, finalment, l'actuació musical de Delito. Realitat vella i tot un poble va estar allí per parlar amb els assistents i amb els organitzadors. Estem a la setena edició de la Calçotada Popular de l'Harmonia i estem amb Xavi, un dels integrants de l'Ateneu. Explica una miqueta, Xavi, en què consisteix la setena edició de la Calçotada de l'Harmonia? Bueno, doncs aquesta edició, com les eh, sis anteriors, eh, el que pretén són dues coses. Primer, oferir un acte lúdic on totes les entitats que formem part de la Federació i col·laborem d'una manera activa, eh, programant eh, doncs, activitats infantils i eh, programant també doncs, concerts i la pròpia Calçotada, i a més també té una la vessant reivindicativa, no?, perquè amb això el que nosaltres volem és demanar, doncs, bueno, aquest espai en el qual estem, doncs, com si digués hi en negociacions, que és aquest Ateneu Popular dins del recint de la Fabra i Coats, no?, per això un dels estants que tenim aquí és un estant informatiu perquè tota la gent que pugui venir, doncs, es puguin s'abentar com està la situació actualment. Explica una miqueta en què consisteix el vostre Ateneu Popular l'harmonia i les federacions que formen part. Val, doncs, mira, eh, són dos projectes que van en paral·lel, un és el projecte de la federació, a dins de la federació d'entitats de Sant Andreu de Palau l'Humà, l'Harmonia, som 15 entitats, comptem aproximadament amb uns 1.200 socis i sòcies, eh, o associats, o amics, diguem-ne d'aquesta manera, i llavors hi ha el projecte de que aquesta federació gestioni un equipament dins de la Febre cos i el que volem és que aquest equipament sigui una areu popular i cultural on no només les entitats que formen part de la federació i puguin participar, sinó que sigui un motor per generar doncs, eh, activitats culturals i socials dintre de Sant Andreu. Aquest espai que ells li diuen Casal de barri, eh, doncs, eh, està programat i està amb obres. Eh, ara el que nosaltres hem participat molt activament en el que és el procés de, de planificació dels espais no? perquè hem fet un anàlisi de la realitat i de les coses que ens feien falta doncs, a nivel de Sant Andreu i així vam elaborar doncs, els plànols per tal de, de poder fer doncs, construir aquest equipament. No? Aquest equipament està ara amb, amb obres i en principi durant el mes de maig eh, maig juny, segons l'última conversa que hem tingut amb l'administració doncs, estaria acabat. Llavors el que faltarà parlar, que, és el que nosaltres insistim forçament i, i pensem que, que serà així perquè no pot ser d'una altra manera és que gestionem aquest espai la federació. Si algun dels nostres oients, a tot un poble de reutilitat, veia molt vol fumar per a la vostra federació, on no es pot trobar? Doncs mira, nosaltres estem oberts no només a col·lectius i entitats, sinó també a persones individuals que vulguin col·laborar en un projecte d'aquest estil. Si voleu més informació la podeu trobar al Wordpress, un blog que es diu Ateneu l'Harmonia, i nosaltres trobem tots els dimecres eh, a les 8 del vespre a la fàbrica 1 de la fàbrica de la i coats. Una de les activitats d'aquest acte d'avui és una que soldada que doneu a canvi de 10 euros de tiquets més o menys heu calculat la quantitat d'etiquets que he venut o la quantitat de calçots que repartireu avui? Doncs sí, nosaltres hem preparat i hem venut durant aquestes 3 setmanes anteriors 450 tiquets i això aproximadament són 5.200 calçots que servirem avui a part d'un empadrat i a part també d'amanida, pa, vi, aigua i postre. Tot això, el que cal dir d'aquesta calçotada és que nosaltres, doncs, per convicció, pensem que tots els productes que tenim són productes ecològics i intentem conservar però en aquest sentit que sigui menys, que tingui el menys impacte possible. No? Només us dic que els coberts, els plats i els gots són reciclables no en el plàstic, sinó en l'orgànic. No? Estan fets de material orgànic, així com intentem també tenir doncs, en aquest sentit eh, diferents contenidors perquè es pugui fer un reciclatge de tot el material que, tot tot que generarem. No? Heu començat a 11 del matí amb un cert Hi ha activitats fins a dos quarts de 5 de la tarda. Teniu tot un dia ple d'activitats per tota la família. Explica'm una miqueta el que hi ha propis. Doncs mira, el que hi havia previst, aquesta és el que vi la càrrec dels diables de Sant Andreu, després eh, ara mateix està actuant la companyia La Gralla, amb un espectacle d'animació infantil, després tocarà un grup que és d'aquí de Sant Andreu, que es diu la Neurona Coixa, farem el dinar, farem el joc del quinto, que amb el joc del quinto doncs, el, que, el que fem és eh, sortejar entre tots una panera, amb productes de les 15 entitats que formen part de la federació, i després eh, el que ja és un concert a la tarda, un concert dels De Delito. I fins a quina hora, però veieu que aquesta acció s'acabarà? Doncs suposem que acaba dos quarts de set, més o menys. Eh? D'acord, doncs moltes gràcies, Xavi, felicitats per tot aquest acte. Continuem aquí a la setena Calçutada per l'Armoria, estem amb Remy Gómez, que és membre de la plataforma de 0 a 3 anys. Remy, explica una miqueta que esteu fent aquí a la setena Calçutada. Doncs estem recollint signatures per presentar una, una iniciativa ciutadana al plenari de l'Ajuntament de Barcelona, perquè acabin amb les retallades de personal, que estan portant a les escoles Bressol Municipal haver d'estar de, en estrès per donar l'excel·lent servei que sempre han donat a, a la ciutat de Barcelona i als infants de 0-3. S'estan dotant molt les retallades aquí a Sant Andreu, s'han tancat a algunes escoles Bressol? Aquí al, a Sant Andreu barri no s'han no encara cap, cap escola Bressol, les que tenim funcionen, tant la filadora com la, la del Parc de la Pegaso. El que sí, al districte, a Naves, la nova dels patofets ha sigut externalitzada, això vol dir que no la gestiona l'Ajuntament, sinó que el que han fet és donar-li a una empresa perquè, perquè porti el servei de la Jardí Infants. Això el que fa és que eh, no tinguem un model com a ciutat, sinó que el, que el que produeix és que una empresa privada usi sol públic per treure'n un benefici, no? com és el, i, i la Educació 03, més que cap altra, ha de ser una educació molt mimada i més a nivell municipal. Dimei, quantes signatures penseu recollir avui? Avui intentarem omplir tots els fulls que portem Aquí a l'Harmonia sempre hi ha moltíssima gent, per això ens vam anir a portar-la i intentem treure unes 300-350. Quin és el vostre objectiu de signatures per poder portar-les a l'Ajuntament? La regulació de la iniciativa ciutadana ens demana com a, com a mínim 13.000, que ja gairebé tant, però Quants volem... Ja? Són, em sembla que 12.000 i pico, gairebé... Devem ja estar o al voltant o ja tenim el nombre, però volem presentar quantes més millor perquè l'Ajuntament ve que no és una cosa només dels de professionals o els pares que estem a la Plataforma 0-3, sinó de tota la ciutat de Barcelona. Si algú dels nostres oients a Radio Tritat i al Tot un Poble vol signar on us pot trobar, on pot donar la seva signatura? Doncs pot anar a qualsevol escola municipal, allà tenen fulls per, per signar i si no a través del, del blog pot descarregar-se un formulari com el que estem recollint avui Omplir-lo amb, amb les signatures dels familiars i persones properes i portar-la a l'escola sol més propera que li recolliran. Quina és l'adreça del blog? És plataforma 03 bcnblogspotcom i també els podeu seguir a Twitter amb el, amb el perfil arroba plataformas03. Hi ha límit de data per donar la seva signatura? Dues setmanes a partir d'avui ens han marcat com a límit. Eh, Fins a per... aproximadament 16, 17 sí, de març. De març. D'acord, doncs moltes gràcies, Ramé. A vosaltres. Continuem aquí a la Cil·lena Calçuta d'Esteban Rufino García, president de l'AMPA del Parc de la Pegaso. Rufino, què opines d'aquest acte i de la plataforma de 0-3-Ans? Doncs, eh, de primer de tot, volem agrair el, a l'Harmonia que ens hagin cedit aquest espai per poder col·laborar la, en la recollida de signatures per la nostra iniciativa ciutadana. Eh, aquest xi popular del poble de Sant Andreu és eh, molt útil per fer-nos fe -fer visibles la nostra lluita, que és una lluita de de tots, de tot el poble, per defensar les nostres escoles bressols. Ara els presidents del part de de la corona són part de la Pegasus, votat neu rebut de un petit cap d'imuna retallada. Sí, totes les escoles bressol municipals han patit retallades aquest any, perquè el canvi de model que va significar l'entrada del govern de Convergència i Unió va implicar eh d'entrada un augment de ràtio, en tots els nivells educatius de l'escola Bressol ha fet un augment de ràtio, el que implica això per, per la cura dels infants. A més a més, s'ha suprimit un, mitja hora del suport educatiu del, del migdia, que tot i sembla poc, mitja hora en realitat eh, provoca un daltabaix en, en la cura dels infants. Eh, creiem que és un, un establi econòmic molt petit, però en canvi l'efecte perniciós que provoca és, és molt alt. Eh, A l'hora també nosaltres estem en contra de la privatització del, de tres escoles de sol que ha començat aquest any. La nostra escola, per sort, no està dintre d'aquestes noves escoles privatitzades, però igualment veiem que, que cal posar aquest, aquest tre i, reclamem aquesta la, la gestió directa i pública de les escoles presó. Perquè vosaltres teniu algun tipus d'iniciativa per poder estalviar en, en altres mesures per a les escoles Creiem que l'Ajuntament de Barcelona és un ajuntament que en principi eh, té el seu discurs oficial és que és una, una administració sanejada per tant no seria, creiem que no seria necessària la, aquesta retallada i en qualsevol cas el eh, una qüestió de prioritats. Per nosaltres aquesta és una prioritat, l'educació és una prioritat. Segurament es poden estalviar moltes altres mesures, com la, el suport que dona l'Ajuntament de Barcelona al, al circuit de Catalunya per la Fórmula 1, o la reforma d'un passeig de luxe, del passeig de, la, passeig de Gràcia. I moltes altres mesures, és a dir, eh, està clar que és una qüestió de prioritats i l'educació per nosaltres ho és. La teva tasca llavors aquí és també ajudar a recollir signatures. Sí, sí. Ens hem posat tots en, a treballar per recollir les màxima signatures possibles i també per, per donar difusió a, a aquesta iniciativa. De cor, Rufina, doncs moltes gràcies i que continuïs la teva feina. Esteve amb Xavi, un dels assistents de la setmana calçotada. Què els sembla que s'hagi calçot... organitzat una calçotada i l'esperit reivindicatiu que té aquest acte? Jo penso que és un equilibri perfecte en el sentit de passar-s'ho bé, amb bon ambient, amb bon menjar, ecològic, ademà i a part reivindicant que realment és una vergonya que després de tants anys reivindicant una cosa tan necessària a Sant Andreu com tenir un Ateneu d'una manera autònoma i autogestionada encara l'Ajuntament no digui absolutament res bé, bueno, més que res donar llargues i llargues i llargues També hi ha una plataforma que, recull, que està recollint signatures perquè no hi hagi retallades a les Colors Bressol No, també em sembla bueno, perfecte les retallades no sinó lo, la, la, també hem que recollir-les i sóc també un dels que he signat Esteban Pere un altre assistent a setena calçotada. que li sembla que s'ha organitzat una calció tan reivindicativa, que semprereu. Amb tots els actes solidaris estan els consello molt bo. Eh? M'agrada molt i crec que tinien que gesti tot arreu. Està a favor de l'Ateneu i de, en contra de les retallades de les coses són? Sí, ben que estegue en compte de totes les retallades i a favor de tot el que pla a l'Ateneu. Esteban Maria un altre assistent de setena calçotada aquí hi ha als jardins de Canfabra. Tens tiquet per la calçotada? Tenim, tenim. Que ens hem d'haurà tot el reivindicatiu. Molt bé, hem vingut amb uns amics i molt bé, va passar un bon dia. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. de ser tan calçuda popular organitzada per l'Ateneo Popular l'harmonia va ser tot un èxit i també he pogut escoltar les seves reivindicacions i on poder-los trobar i també de la plataforma de 0 a 3 anys de Barcelona que lluiten en compte de retallades que s'estan portant a terme a les escoles bressol. Molt bé, doncs d'aquesta manera es va portar a terme aquest dissabte aquesta setena calçotada popular per l'harmonia. Nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, però atenció perquè d'aquí a una estona el que farem serà entrar dins la nostra habitual àrea de servei de cada dilluns. Parlarem del català. Fins ara. cap al carrer. El dia sembla diferent. Avui la gent ja no té pressa. Avui tinc ganes de cridar que ja tens la vida al teu davant. Això et dic a viure. No deixis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 el teu costat, sempre més en tu. Per això et dic a... què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs entrem en àrea de servei i parlem del català i hem de dir que aquest divendres es realitzarà com cada any, eh, el 8 de març el Dia Internacional de la Dona. I per parlar ne doncs, tenim amb nosaltres a una convidada i també a la Judit Riar molt bon dia. Bon dia. Bon Donc verà que és el que tenim preparat per avui. Doncs bon dia, Edita, bon dia. Bon dia, Judit. Ens pots explicar una mica qui ets, d'on vens, i després començarem amb, amb les preguntes. Sí, em dic Edita, jovenícia, sóc d'Armènia, fa vuit anys que he viscut a Catalunya, a Barcelona, i estic fent català amb el Consorci per la Normalització Lingüística al Centre Garcilaso, ara mateix uh, estic fent l'intermedi. Molt bé. I quantes llengües parles, Edita? Que em sembla que són moltes. <laughs> <laughs> doncs parlo armeni, rus, anglès, castellà, iraní, que també es diu farcí, i estic aprenent català. <laughs> molt bé. Diria que ja el parles bé. Eh? <laughs> Gràcies. Sí, molt bé, molt bé. Doncs bé, hem convidat a l'Edita, com ha dit el Jordi, per parlar del dia de la dona treballadora, que serà el, aquest divendres 8 de març, sí? Sí, però no diguem treballadora perquè, segons m'han dit el, algunes donnes de Barqui la Trinitat Vella totes són treballadores, per tant, Dia Internacional de la Dona. Tens tota la raó, tens tota la raó, Jordi. Sí, Dia sí. Internacional de, de la Dona. Edita, ens pots explicar quin és l'origen d'aquesta celebració? Uh, sí, d'acord, uh, la instauració del Dia Internacional de la Dona, um, és un procés bastant llarg i va començar eh uh, als, als Estats Units. A uh, l'any... És que comença més o menys per l'any 1857-1858, uh, que va tindre un lloc, un incendi, a una fàbrica de textil on treballaven moltes dones i va causar morts de moltes, moltes treballadores. Uh, però no és data aquesta fetge, la, la iniciació de la celebració del Dia Internacional de la Dona, sinó més... més. Uh, l'any ja 1908 que va tindre lloc un altre incendi l'any 1911 i tots aquests incendis als Estats Units. Doncs allà va començar la protesta de la dona contra, contra, les, contra restricció dels drets mm. i que volien tenir els mateixos drets i gaudir dels mateixos drets que tenien els homes, oi? Doncs la primera celebració es data a Estats Units, eh? parlem d'Estats Units, es data de l'any 1908-1909. Mm. A Europa mm, és més tard. A L'any 1910 eh, la, segona, la segona conferència de les dones socialistes eh, va proposar, la Clara Setkin, eh, va proposar eh, l'establiment de del Dia Internacional de la Dona, com una protesta, com una lluita contra les, uh, contra les desigualtats, sí, desigualtats mm -hmm. de les dones i dels homes. Mm, I a partir del següent any, de l'any 1911, el dia 19 de febrer, va celebrar la, el primer cop aquesta diada. El dia 8 de març eh, és més, mm, més tard, l'any 1917, a la Rússia, moltes dones van sortir al carrer per protestar eh, la maneca de l'alimentació. Eh, doncs, va començar aquest any, 1917-1918, quan van començar a celebrar aquest Dia Internacional de la Dona el dia 8 de març. Eh, jo crec eh, que l'origen més o menys és això, perquè hi ha diferents medis que donen diferents tipus d'informació. No n'hi ha dates fixes que s'ha establert aquesta, aquesta celebració d'aquest dia. D'acord, doncs sí, té això. diferents orígens i llavors sí. que el 1977 les Nacions Unides ho va establir com hi ha una data sí. Això ja... fixa. Sí, sí però arran sí de, sí, de dels diversos fets històrics. Mm. Mm. Molt no. bé. No sé si algú de vosaltres creieu que encara és necessari celebrar un dia per la dona. Dit, no sé si encara creus que és necessari. Jo, personalment, estic convençuda que s'ha de celebrar un dia internacional de la dona, però no s'ha de ser com, simbòlic. Uh, hem de ser més radicals. No sóc no feminista, no uh, però dient que no sóc feminista, i jo crec que cada dona és feminista. S'ha de ser feminista perquè feminisme és... Uh, Mm, quan tu eh, exigeixes que et respeti. No és mm. feminisme del seu... Mm, com ho expressen els feministes radicals que, que n'hi ha al món, oi? Jo crec que s'ha de celebrar i hem de aprofitar aquest dia per exposar eh, les necessitats de la dona. Per, per expressar també... Uh, que volem gaudir dels mateixos drets que tenen els homes mm -hmm. Mm -hmm. però creus que encara no arribat als mateixos drets no, encara no hem arribat mm, res de res i el dia, el uh, dia de l'home no... el si els homes volen celebrar algun dia jo encantada però uh, què demanaran els homes? reduir home els de la drets la... de les dones <laughs> reduir-se ells mateixos els seus drets que ja és complicat Home, estarem... no, es, eh, aquest dia en un món ideal no caldria però crec que és important perquè sí que mm, surten a la llum estudis o serveis de plataforma per eh, publicar estudis on es fa palès que encara hi ha moltes desigualtats i més en segons quins països és clar que, que hem arribat a un punt on Uh, la llibertat de la dona uh, s'ha incrementat, que tenim molt més drets, que estem més protegides, però això no vol dir que tenim igualtat. No. Això no és una igualtat. Això, això és el que ha de ser. I la igualtat és una altra cosa, que sempre ens trobem dificultat en trobar alguna feina. Sí. Uh, que encara existeix el món d'oficis masculins. Exactament. hi ha moltes coses que mm -hmm. hem de superar tot això mm -hmm. I una cosa Armènia eh, es viu d'una manera reivindicativa el 8 de març o quin caire té? A veure, fins a l'any 1991 quan ens vam independitzar es celebrava perquè era un país soviètic que era una obligació eh, ara es celebra però com he dit és més simbòlic Eh, és, una, és més una festa, que els homes regalen coses a les dones, flors, regals, eh, però no és un dia de protestes, d'exigències, és un dia normal, com si fos una festa, una festa normal. Eh, però també tenim una altra data, que és el dia de la Maternitat i Bellesa, que es celebra el dia 7 d'abril a Armènia, doncs a, a, és una mica d'igualtat no? uh, entre el dia de, internacional de la dona i el dia de maternitat i bellesa mm. i jo personalment crec que s'ha de diferència perquè sí. són dies diferents és perillós sí. igualar-ho sí. tant a, a les femini, feministes eh, les ofèn sí? quan els fan regals aquest dia Normal. Sí. normal, sí. no en volem sí. de regals, volem sí. un Igualtat. tractament igualitari, exacte. Diuen que a Rússia, per exemple, se celebra força. Es di que fins al 91 Armènia clar, celebrava força. Com ens recorda com se celebrava Armènia. Aquest força. dia del sí. Dia Internacional de la Dona, uh, ah. hedic he dit força, però no es, se celebrava. Però no era una cosa simbòlica, no, no es celebrava amb protestes, amb, amb plans, amb, amb demandes, no. Es celebrava com una celebració de festa. Avui mateix a Rússia també. I quan era Unió Soviètica també es celebrava com una festa. És mm. es que eh, és una mica més complicat la Rússia eh, durant l'Unió Soviètica perquè no es podia fer protestes doncs allà sí que es celebrava com una dia festiu. Ara han agafat el costum de, de celebrar-ho com, com si fos una diada normal. I la relació entre els homes i les dones és igual aquí que al vostre país? Uh, sí. Uh. Armènia és un país poc conegut. Doncs, uh, Hi han diferents punts de vista per part de de la gent que no coneix, que no coneix la història, la cultura del meu país, eh, volia dir que és eh, un país cristiana que va agafar el cristianisme com la seva religió, eh, que va ser el primer país del món per agafar el cristianisme com, com la seva religió oficial eh, i la relació entre els homes i les dones allà, ara mateix, és molt assemplant a, a Europa a, mm, i abans la, històricament la dona sempre ha tingut el seu lloc molt important eh, en la família que ha sigut mm, dir l'arrel de la família, de la casa, l'educadora dels nens no perquè els homes no les deixaven treballar sinó perquè no havia treball pe, pe, per la dona els homes hi van a casa, la dona no podia físicament. Mm. Ella tenia una cosa molt més important per fer, era educar els seus fills, eh, donar-li respecte i, eh, pel seu, el, pels seus arrels, i això era... Però ara s'ha canviat molt, eh? les dones armenis tenen estudis, treballen, eh, formen part econòmic de la família que és molt important que abans no el per finançar de, de la família es feia l'home uh -huh. també és participant molt a la política del país uh -huh. tenim uh, moltes dones que, que fan coses increïbles que els homes es queden sorpreses Sí, doncs parlant de, de dones importants uh, ens podries dir dir el nom d'alguna i explicar una mica què ha fet i per què és coneguda? Sí, n'hi han moltes dones que van fer moltes coses per a la seva nació uh, tinc un llistat molt llarg si uh -huh. començo és l'Isabelle uh -huh. Yesayan, Sibyl, Serpuit d'Ossap uh, aquestes dones uh, la majoria són escriptores i uh, Uh, i també són uh, activistes uh, mm. feministes uh, i el, les altres eren dones dels homes que lluitaven contra els musulmans que intentaven invadir l'Almenya doncs la dona mm, en, en aquesta època sempre va estar al costat del seu marit algunes dones no totes mm. <ríe> uh, lluitant contra uh, lluitant contra els, els enemics, oi? però volia eh, parlar de Silva Caputicán, que, que és una escriptora, eh, traductora i activista, que eh, va néixer l'any 1919 i va traduir moltes llibres que eren prohibits a l'època de l'Unió Soviètica. I va, fer, eh, va tenir molta influència Uh, en la uh, creació de la societat de la dona, diem així, armènia. I ten, és poeta, té moltes coses boniques i una de les coses que m'agrada molt és un poema que va escriure uh, com un regal al seu fill. Uh, no llegiré tot el poema perquè és molt llarga, només un trosset. És uh, Aiz garenan het, aiz saxkumki, aiz turchnaki, aiz arvaki, hetnas yerki uzarthonki, batsvet lezun imankiki. U tothovets barmyangin, haykan lezvit mer sarpazan. Ases masunk hajoghutsyan, dipav mankan. Lsir vortis, padgan vorpes siroghkomor khosk'a Bueno, i per explicar Sí, aquest poema eh, el va regalar al seu fill, que era molt petit, i, i eh, en el poema diu que aquest primavera el meu fill va començar a parlar, que és molt petit, i va començar a parlar. I de la seva boca va sortir la paraula que era tan bonica perquè era armeni. I diu que a partir d'aquest moment et regalo el nostre idioma, armeni. Però no és un regal has de saber utilitzar-lo. Una responsabilitat, molt també. Maco. Una prova, també, que la mare és la, la que educa i la que dona l'educació aquest de respecte a, a l'idioma. Es podia extrapolar, també, això, el català. Mm. El català és un regal, però també l'has de cuidar. Mm. És, maco. És, una reflexió... mm. és una reflexió molt i molt maca. Sí. Mm -hmm. No sé si he dit, ens has parlat d'heroïnes així, armènies. Coneixes alguna heroïna aquí catalana? Com per exemple, Maria Aurelia Campany, Montserrat Roig, Francesc Carmon Mezon... Coneixes alguna? Sí, conec, sí, sí, les conec. La Maria Aurelia Campany i Fernès, per exemple, que és escriptora nove de novel·les, que també escriu reportatges i és periodista, va presentar i dirigiix algunes programes de televisió. Eh, també conec a, a la Montserrat, Roig també que qui és a Sant Andreu. Això no ho sabia. És la creadora de la Biblioteca Popular de la Dona, que va crear a l'any 1909 a Barcelona al barri de Sant Pere, que no he visitat encara, però. Ja estem planejant. Sí. Eh, I es va casar amb Narcís Verdaguer, que era un advocat polític, el cosí germà de, de Jacint Verdaguer, doncs són dones activistes feministes que també em sembla que estan, van fer molt per tres de les dones. Mm -hmm. Tu has quedarttom alguna? o és una mica difícil, no? Bé, bueno, és difícil, suposo. Sí, és difícil, és una només. Sí. I parlem de recursos per a les dones, ara hi ha el PIAT, que és el punt d'informació per a les dones, l'Institut de la Dona, també teniu al vostre país i institucions sí. d'aquest tipus, no? Sí, tenim, tenim eh, el punt d'informació a les dones, també al meu país, Uh, també tenim un un um, podia dir de moment és un servei de protecció uh, del maltractament de les dones mm. uh, no ha arribat a ser una, una institució um, per, però es diu un centre, mm. un centre i uh, jo crec que funcionen i s'han de funcionar i en futur crec que han de deixar per ells sí. sí. sí. aquest, aquest seria el missatge crec sí. per acabar que, mm. que en un futur no gaire llunyat desapagués... que no tinguessis sentit sí. la seva existència sí. no? exacte mm. ni centres eh, d'atenció a la dona maltractada ni dies per commemorar el dia internacional de, de la dona sí, seria un bon, <laughs> un bon missatge per acabar la secció bueno. D'acord, doncs ara el que farem serà una petita pausa i anem ja directament al que és la nostra habitual agenda. Han decidit tota l'art futur i les batec. No t'esperveris si tens un atac. Quan veus que amb ànims de dissolució, prenen el mapa del poble en qüestió i en fan un esperrac. Aixes que tens mal d'almança, però no ti cap fliquis que té solució. Busca l'antídot a punt. mal d'almança, però no t'hi que fiquis que té solució. Busca l'antídot de Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. I ara el que fem és obrir el que és la nostra habitual agenda d'actes i activitats per gaudir els nostres barris i no deixem el dia de la dona. Perquè el Casal de barri de Congrés Indians precisament celebra el, aquest dimecres el dia de la dona. El casal de barri de Congrés Indians al carrer de Maniwa número 2535 us oferirà aquest dimecres, dia 6 de març, a un quart d'avui del vespre, un motiu per celebrar el Dia de la Dona, i és que s'inaugura la Mostra d'Arpilleres Vides de Barri.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 Molt bé. i també tenim d'altres informacions en aquesta agenda, com per exemple el que fa referència a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sant Andreu, que informa sobre l'associacionisme comercial. La OAC, és a dir, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, està oferint aquests dies informació per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associacionisme comercial. OAC podreu, a la OAC podreu trobar un fulletó amb la següent informació...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 de visitants a les respectives zones comercials, millorant la qualitat del comerç per fer-lo més competitiu. També vellen per millorar els carrers on es troben. Participen en l'administració, en el disseny i la millora dels carrers, com l'enllumenat, senyalització, seguretat, neteja, etc. També defensen conjuntament els seus interessos. Són interlocutors amb l'administració, cursos de seguretat i altres institucions. I ofereixen informació, assessorament, formació, serveis i avantatges de tot tipus per garantir la qualitat del comerç. I hem de dir que al districte de Sant Andreu trobaràs dos eixos comercials, sis associacions de comerciants i una associació d'empreses que treballen contínuament per millorar el comerç de proximitat del districte i les empreses que formen part del polígon industrial. I ara parlem de l'espai Via Barcino, que és un equipament que es posa al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu de l'espai Via Barcino és oferir un espai polivenent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. A dóna -se el servei equipa aquest equipament? Doncs els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri. Quina és la finalitat d'aquest nou espai? Doncs fomentar la participació, ampliar l'oferta socioeducativa amb nous continguts i demandes,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 I quin és el seu horari? Doncs l'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 4 de la tarda, 9 de la nit, i podeu arribar-hi, doncs sabent que es troba a Via Barsino 75, podeu arribar a Metro, L1, Trinitat Vella, o amb el n'hi ni en 3, el 126, l'11 i el 60. I atenció perquè avui feia dies que no en parlem, però avui és motiu de, de que en puguem parlar, de la Casa Bloc, que transforma un dels habitatges en museu. La Casa Blot de Sant Andreu, alçada entre 1932 i el 1939, el passiu de Torres i Baix es buscava dignificar el pis obrer, apostava pel progrés comunitari, plantejava una nova manera d'entendre l'habitatge per conviure de manera més justa, més higiènica i més confortable. El segle XXI són objectius habituals, però als anys 30, en plena segura república, aquests ideals proposats per tres joves arquitectes catalans que van revolucionar el concepte de vivenda social a l'IDEA, aquest edifici racionalista, amb 207 vivendes que tant es van avançar al seu temps. Doncs per aquest motiu, després d'anys de treball, per deixar-lo com en el seu origen, el pis U11 de la Casa Bloc ha obert les portes al públic com a vivenda museu des del març del 2012, ja, ja fa un any. Josep Lluís Ser, Josep Torres i Clavé i Joan Bautista Sobirana van idea aquest edifici sota el paregua del grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània. Un clar referent de l'avantguarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a Ricardo Malabé també a Susana Ávila i a la Judith Riat per haver-nos portat una convidada avui en aquest programa Nosaltres el que fem ara mateix és tancar la paradeta així que ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu-siau